Пропоную до вашої уваги Твір Ріка Янсі Учень монстролога із циклу Монстролог. Підписуйтесь на канал, коментуйте та ставте вподобайки. Приємного прослуховування. Рік Янсі. Учень монстролога. Антропофаги найжорстокіші, нещадні та найлютіші представники монстрів. Вони не визнають жодних правил управління, не підкоряються жодним відомим законам. У них своя мова, і єдині з усіх цих народів — вони людожери. Геродот, історія. 440 рік до нашої ери. Пролог. Червень 2007. Монстрологія. Вивчення злих і небезпечних щодо людини форм життя, які не визнаються офіційною наукою як такі, що реально існують, особливо якщо є персонажами міфів або фольклору Кажуть, що блімії не мають голови, а їхні роти й очі розташовані в них на грудях Пліній Старший Природнича історія 75 рік нашої ери на іншому острові, на півдорозі, живуть люди величезного зросту і злісної вдачі. Без голови, з очима на спині, з ротами у формі підкови, рівно посередині грудей. На іншому острові багато людей без голів, у яких і очі, і голова розташовані на спині. Чудеса світу. 1356 рік. Гаора. Річка, на берегах якої живуть люди, у яких голова росте прямо між плечей. Їхні очі розташовані на плечах, а роти – посередині грудей. Подорожі Гулівера, 1598 рік. На захід від Каролінських островів живе народ під назвою канібали. І серед них – Ева і Пономи, люди без голів. Вальтер Скотт, відкриття Гуяни. Директор бюро реєстрації життєзабезпечення та поховання був невисоким чоловіком, з рум'янцем на щоках і темними, глибоко посадженими очима. А його високе чоло обрамляв густий ореол пишного білявого волосся, яке рідшило ближче до потилиці. Світлі кучеряві вихори здіймалися, наче хвилі над рожевим островом Лисого Верхів'я. Його рукостискання було впевненим і сильним, Хоча не надто впевненим і не надто сильним. Він звик потискати й артритні пальці. «Дякую, що прийшли», – сказав він. Він відпустив мою руку, обхопив товстими пальцями мій лікоть і повів мене вздовж порожнього коридору до свого офісу. «А де всі?» – запитав я. «Сніданок», – відповів він. Його офіс був у дальньому кінці приміщення, захаращена кімната – Жах клаустрофобіка. Майже весь простір займав робочий стіл із червоного дерева зі зламаною передньою ніжкою, яку хтось спробував зробити стійкішею, підклавши під неї книжку. На підлозі лежав потертий колись білий килим. Стіл був завалений високими похиленими стосами паперу, картонних папок, газет і журналів та книжками на кшталт спадкоємства земельної власності, або, як сказати, прощавай тим, кого любиш. Позаду шкіряного крісла на підставці стояла фотографія в рамці. На ній була зображена літня жінка. Вона дивилась в об'єктив так похмуро, немов казала, «Як ти смієш фотографувати мене?» Я вирішив, що це дружина директора. Він опустився в крісло і запитав, «Ну, як просувається книга?» «Вона вже вийшла». Відповів я, «Місяць тому». Я дістав один примірник із портфеля і простягнув директору. Він щось пробурмотів, перегорнув кілька сторінок, підібгав губи, зсунув густі брови над темними очима. «Що ж, радий, що я зробив свій внесок», – сказав він і простягнув мені книжку назад. Я сказав, що він може залишити її собі. Книжка на кілька хвилин зависла між нами, поки він судомно шукав поглядом на столі стопку, на якій ця книжка мала б шанс утриматися, хоча б ненадовго. Зрештою, вона зникла в шухлядці стола. З директором ми познайомилися рік тому. У той час я досліджував другу книжку з серії «Альфреда Кропа. Там у кульмінаційний момент герой опиняється у диявольській дірі – колодязі завглибшки у 500 футів, розташованому в північно-західній частині міста. Мене цікавили народні легенди і оповіді про це місце, а директор виявився таким люб'язним, що познайомив мене з кількома старожилами, які народилися і виросли саме там, і знали розповіді про ці міфічні пекельні брами. Тепер на цьому місці розташувався державний парк. Мабуть, нечистий відступив, побачивши таку кількість туристів, наметів і мандрівників. «Дякую», – сказав директор, – «я прочитаю і дам почитати іншим». Я чекав, що ще він скаже. Я прибув сюди на його запрошення. Він ніяково сувався в кріслі. Ви сказали телефоном, що хочете мені дещо показати. М'яко підштовхнув я його до розмови. Ах, так! Здавалося, він відчув полегшення від того, що я першим торкнувся цієї теми, і тепер швидко заговорив. Коли ми знайшли це серед його майна, ви були першою людиною, про яку я подумав. Мене немофосяяло, це точно буде справа для вас. Що знайшли? Серед чийого майна? Уілла Генрі, Вільяма Джеймса Генрі. Він відійшов в інший світ минулого четверга, наш найстаріший житель. Не думаю, що ви з ним зустрічалися. Я, заперечно, похитав головою. Скільки йому було років? Ну, мене цілком упевнені. Він був жибраком, ні документів, ні живих родичів. Але він стверджував, що народився в 1876 Я потупився на нього, відкривши рот. Це означає, що йому був 131 рік? Безглуздо, так, я розумію, сказав директор. Ми вважаємо, що йому було за 90. І що ви там у нього знайшли, що змусило вас згадати про мене? Він відкрив шухляду стола і витягнув пачку з 13 товстих зошитів перетягнутих коричневою мотузкою. Однотонні шкіряні обкладинки вицвіли до кремового відтінку. «Він ніколи ні з ким не розмовляв», – сказав директор, нервово смикаючи мотузку. «Тільки назвав нам своє ім'я і рік народження. Здавалося, він дуже пишався і тим, і іншим. Мене звати Вільямс Джеймс Генрі, і я народився в рік Господа нашого 1876-го». Проголосив він, пам'ятається, так, щоб його почули всі – і ті, кому було до цього діло, і ті, кому ні. Але щодо всього іншого – звідки він родом, якої крові, як він потрапив у дренажну штольню, де його було виявлено – мовчання. «Недоумство в останній стадії», – сказав мені лікар. «І зрозуміло, у мене не було підстав сумніватися в цьому, поки ми не знайшли ось це – загорнути в рушник у нього під ліжком». Я взяв пачку зошитів у директора з рук. «Щоденники?» – запитав я. Він знизав плечима. «Не соромтеся, відкрийте той, що зверху, і прочитайте першу сторінку». Я так і зробив. Почерк був надзвичайно охайним, хоча й дрібним. Почерк людини, яка навчалася в традиційній школі, де програма навчання містила уроки чистописання і каліграфії. Я прочитав першу сторінку – «Потім другу, потім ще п'ять». Відкрив одну навмання. Прочитав її двічі. Читаючи, я чув, як важко дихає директор, просто таки пихкає і фиркає, як кінь після швидкого забігу. «Ну як?» – запитав він. «Розумію, чому ви подумали про мене», – відповів я. «Звичайно, ви маєте повернути їх мені, коли закінчите». «Зрозуміло». Закон вимагає від мене зберігати його майно на випадок малоімовірний, утім, якщо хтось із родичів претендуватиме на нього. Ми розмістили оголошення в газеті і надіслали всі належні запити, але такого роду речі трапляються, боюсь, занадто часто. Людина помирає і немає нікого на світі, хто претендував би на її майно. Сумно. Я відкрив на інший зошит. Я не всі їх читав, у мене просто немає часу. Але мені надзвичайно цікаво буде дізнатися, що там. Можливо, це ключі до його минулого. Ким він був, звідки, ну все таке. Може, допоможете нам знайти родичів? Хоча з той невеликої кількості, що я прочитав, зрозумів, що це найімовірніше не щоденник, а вигадка, роман, можливо, белетристика. Я погодився, що, ймовірно, майже все це придумано – судячи з тих сторінок, що я прочитав. «Майже?» – запитав він, як мені здається, радісно і збентежено. «Ну, я думаю, всяке на світі буває, хоча деякі речі значно ймовірніші за інші. Я забрав зошити додому і поклав їх на письмовий стіл, де вони пролежали недоторканими майже півроку. Все ніяк руки не доходили. Мені треба було терміново здавати іншу книжку», Строки спливали, і я просто не в змозі був змусити себе зануритися з головою в те, що я вважав тоді незв'язним маренням стовідсотково божевільного. Дзвінок від директора, що пролунав одного разу взимку, змусив мене розв'язати потевту мотузку на зошитах і перечитати перші незвичайні сторінки. Але далі цього справа не сильно просунулася. Почерк був таким дрібним, а сторінок так багато – і списані вони були з обох боків, що я просто пробіг очима першу книжку, зазначивши, що записи велися протягом місяців, якщо не років. Колір чорнила, наприклад, змінився з чорного на синій, а потім знову на чорний. Начебто ручка списалася або її загубили. І тільки після Нового року я прочитав перші три книги поспіль, не відриваючись за один присід від першої сторінки до останньої. Розшифровка вище згаданих книжок тут і додається з виправленнями лише у правописі та в деяких архаїчних граматичних формах. Рік Янсі, Гейнесвіль, Флорида, січень 2009. -го. Книга перша, учень, частина перша. З чистої цікавості. Це таємниці, які я зберігав. Це довіра, яку я жодного разу не підвів. Але тепер він мертвий, і мертвий уже понад 40 років. Той, хто надавав мені довіру. Той, заради кого я зберігав ці таємниці. Той, хто врятував мене. І той, хто прирік мене на великі муки. Я не пам'ятаю, що їв сьогодні на сніданок, але пам'ятаю зі страшною виразністю ту весняну ніч, 1888-го, коли він висмикнув мене зі сну, грубо трясучи за плече. Його волосся було скуйовджене, очі широко розкриті. Вони сяяли у світлі лампи, а витончені риси обличчя мали той збуджений вираз, з яким я, на жаль, був уже добре знайомий. «Вставай, вставай, Вілл Генрі, та поквапся!» – шипів він. У нас відвідувач. Відвідувач? пробурмотів я у відповідь. А котра зараз година? Чверть на другу. Давай одягайся, зустрінемося біля західного входу. Ворошись, Вілгенрі, піднімайся! Він вийшов із мого алькова маленької кімнати на горищі, забравши з собою лампу. Я вдягнувся в темряві і помчав униз сходами в шкарпетках, натягуючи на ходу м'яку шапочку. Для моєї 12-річної голови вона була надто маленькою, але для мене вона була дуже дорога, бо це було єдине, що залишилося в мене від минулого життя. Він запалив усе світло на другому поверсі, хоча тільки одна лампа горіла на першому, на кухні у глибині старого будинку, де жили лише ми вдвох, навіть без прислуги, яка могла б стежити і прибирати за нами. Доктор. Професія інтимна. «Справа темна і небезпечна. Він не може дозволити цікавим очам і балакучим язикам вторгатися у своє приватне життя. А з прислугою, куди ти від цього дінешся?» Тож, коли бруд і пил у домі ледь уже не лізли назовні, приблизно раз на три місяці, він пхав мені до рук ганчірку з відром і командував. Ворушися, Уил Генрі, поки ми зовсім не заросли брудом!» Зараз я йшов на світло з кухні, Геть забувши в поспіху взути черевики. Відтоді, як я рік тому оселився в доктора, я звик до нічних відвідувачів. До доктора взагалі частіше приходили вночі, а не вранці. Денних відвідувачів я взагалі як-то не пригадую. І приходили до нього радісні жителі околиць. Справа його, як я вже казав, була небезпечною і темною. Такими ж загалом були і люди, які до нього зверталися». Чоловік, який прийшов сьогодні вночі, стояв прямо за задніми дверима. Довготелесий, незграбний і худий. Його тінь, немов привид у місячному світлі, падала на блискучу бруківку. Обличчя було прикрите широким краєм солом'яного капелюха, але я бачив скорчені суглоби пальців, що стирчали з пошарпаних рукавів старого одягу. І жовті щиколотки, що виступали з потертих штанів, а на них гулі розміром з яблуко. За спиною старого переминався з ноги на ногу і фиркав кінь, точніше кістяк коня, і пара здіймалася з його ніздрів що тремтіли. Позаду коня ледь помітний у тумані стояв віз із якимось дуже дивним вантажем, загорнутим у кілька шарів мішковини. Коли я підійшов до дверей, доктор тихо розмовляв зі старим, Заспокійливо поклавши руку йому на плече, тому що ясно було, що старий божеволіє від страху Він правильно вчинив, запевняв його доктор Тепер усю відповідальність бере на себе він, доктор Усе буде добре Бідолаха кивав, і його велика голова під солом'яним капелюхом здавалася ще більшою на тонкій і довгій шиї Це злочин, злочин проти природи, вигукнув старий у якийсь момент «Мені не треба було забирати це. Мені треба було зарити все назад і залишити на милость Божу». «Я не теолог, Еразмус», – сказав доктор. «Я вчений. Але хіба не сказано, що ми знаряддя в руках його? І якщо так, то Бог привів тебе до неї, а разом із нею до мого порога». «Так ви не доповісте про мене?» – запитав старий, злякано дивлячись на доктора. «Я надійно збережу твою таємницю». Так само, як і ти, сподіваюся, збережеш мою. А, ось і ти, Уил Генрі. Уил Генрі, де твої черевики? Ні-ні, сказав він, що не є побіг за ними. Ти потрібен мені без зволікання. Приготуй лабораторію. Так, докторе, бадьоро відповів я і знову повернувся, щоб бігти. І постав чайник. Ніч має бути довга. Слухаюся, сер, сказав я, повернувся втретє. «І знайди мої чоботи, Уил Генрі!» «Обов'язково, сер!» Я в сумніві завмер, чекаючи на четверту команду. Старий на ім'я Еразмус дивився на мене в усі очі. «Ну, чого ти ще чекаєш?» – прикрикнув доктор. «Вгорушись, Уил Генрі!» «Так, сер!» – сказав я. «Уже біжу!» Я залишив їх на одинці, але я чув, пробігаючи через кухню, як старий запитує. «Це ваш слуга?» Він мій асистент. Я поставив воду на вогонь, щоб закип'ятити, а сам пішов униз у підвал. Там я запалив лампи, розклав інструменти. Я не був упевнений, які саме інструменти знадобляться, але в мене було сильне передчуття, що те, що приніс старий, уже не живе. Зі старого воза не лунало жодних звуків, і, судячи з усього, ніхто не поспішав якнайшвидше доставити ношу в лабораторію. Хоча, можливо, в моєму передчутті було більше надії, ніж підозр. Я виняв із шафи білий медичний халат доктора і поліз рукою під сходи, ніж там у пошуках його гумових чобіт. Але їх там не було. На секунду, я завмер перед лабораторним столом. Мене окропив холодний піт. Я ж мив їх тиждень тому і був упевнений, що поставив потім під сходи. «Де ж що бути доктора?» Зверху із кухні долинали звуки кроків. Він уже йде сюди, а я загубив його чоботи. Я знайшов їх тієї самої миті, як доктор і Еразмус Грей почали спускатися вниз сходами. Чоботи були під робочим столом, там де я їх і залишив. Чому я поклав їх туди? Я швидко розмістив чоботи біля стільця і завмер в очікуванні. Серце моє билося в горлі, дихання було частим і приривчастим. У підвалі було дуже холодно, щонайменше на 10 градусів холодніше, ніж у решті будинку Так було завжди, цілий рік Їхня ноша, туго загорнута в мішковину, напевно була дуже важкою М'язи на їхніх шиях виступали буграми від напруги І спускалися вони болісно повільно Один раз старий благав про перепочинок вони зупинилися за п'ять сходинок від підлоги, і я помітив, що доктора дратує таке зволікання. Він горів нетерпінням скоріше розгорнути новинку. Вони поклали ношу на медичний стіл. Доктор підвів старого до стільця, той опустився, зняв солом'яний капелюх і витер чоло якоюсь брудною гончіркою. Він хмурився, його немилосердно трясло я розглядів, що він був увесь брудний і потертий, від вкритих грудками землі чобіт, яких явно не мили тижнями, до обламаних нігтів і глибоких чорних зморшок на застиглому старому обличчі. Я відчув густий суглинний запах мокрої землі, що від нього линув. «Злочин!» – пробурмотів він. «Злочин!» – «Так!» «Грабувати могили – це злочин», – сказав доктор. «Серйозний злочин, Еразмус. Штраф у тисячу доларів і п'ять років каторжних робіт». Він одягнув робочий халат і потягнувся за чобітьми. сперся на перила, щоб натягнути їх. «Ми тепер в одній упряжці. Я маю довіряти тобі, а ти, своєю чергою, маєш довіряти мені. Вил Генрі, де мій чай?» Я рванув угору сходами. Внизу старий продовжував говорити. «Я повинен годувати сім'ю. Моя дружина, вона дуже хвора, їй потрібні ліки. Я не можу знайти роботу. А що користі мертвим від золота і коштовностей?» Вони залишили задні двері будинку відчиненими. Я зачинив їх і накинув гачок, але не раніше, ніж оглянув провулок. Я нічого не побачив, окрім туману, який згустився ще більше – і коня, чиї величезні очі, виділялися на худій морді і, здавалося, благали мене про допомогу. Поки я готував чай, я чув голоси, то гучні, то тихі. Еразмус говорив з істеричними тонкими нотами. Доктор відповідав йому рівно і спокійно. Але за цим спокоєм я відчував приховане нетерпіння, спричинене поза всяким сумнівом, Бажанням якнайшвидше розгорнути страшний згорток, привезений старим Ноги без черевиків дуже замерзли, але я щосили намагався цього не помічати Я поставив на тацю цукор, вершки і дві чашки Хоча доктор не просив про другу, я подумав, що дідусеві непогано було б заспокоїти розбурхані нерви І випити гарячого після того, що він пережив «Копав, як раптом земля піді мною сама обвалилася», – розповідав старий розкрадач могил, якраз коли я спускався сходами стації в руках. «Наче я докопався до порожнечі, до якоїсь дірки в землі. Я шм'якнувся обличчям прямо об кришку труни. І чи то я її пробив головою, чи то її зламав, зламало це до того, як я впав». «Кришку зламав не ти, це точно». Сказав доктор З моменту мого відходу в лабораторії Нічого не змінилося Доктор так само стояв Спершись на перила А старий сидів трісочись на стільці Я підніс йому чашку чаю І він із вдячністю пригорнувся до неї О, мені досі холод пробирає до кісток Простогнав він Так, весна нині холодна Зауважив доктор Мені впало в око Що його мучить присутність старого він жодав негайно почати діяти. «Я не міг просто взяти і залишити це там», – пояснював старий. «Просто прикрити назад і кинути? Ні-ні, у мені все ж таки більше поваги. У мені є страх божий і страх перед вічним судом. Злочин, докторе, огидний, бридкий злочин!» «Тож щойно я зібрався з духом, я за допомогою коня і мотузки витягнув їх із ями». Загорнув і привіз сюди Ти правильно вчинив, Еразмус Є тільки одна людина, яка знає, що з цим робити, подумав я Вибачте мені, але ви, звісно, знаєте, що говорять про вас І про неймовірні речі, які відбуваються в цьому будинку Тільки глухий не чув про Пелінора Уортропа і будинок на Гаррінгтон-Лейн Тоді мені просто пощастило, що ти не глухий, сухо сказав доктор він підійшов до старого і поклав обидві руки йому на плечі. «Даю тобі слово, що мовчатиму про все, Еразмус Грей, і сподіваюся, ти теж. Я нікому не розповім про твою причетність до цього злочину, як ти його називаєш, і я впевнений, ти будеш тримати рота на замку стосовно мене. Тепер візьми ось це, тобі на потреби». Доктор дістав із кишені кілька купюр і вклав їх у руку старого. «Не хочу, щоб ти подумав, ніби я тебе виставляю, але кожна хвилина, проведена тут тобою, ставить під загрозу твоє життя і мою роботу. І те й інше важливе для мене, хоча одне, можливо, трохи важливіше за інше», – додав він із натягнутою посмішкою, і обернувся до мене. Вил Генрі, проведи нашого гостя до дверей». Він знову подивився на Еразмуса Грея. «Сер!» Ви зробили неоціненну послугу науці. Здавалося, старого більше зацікавив грошовий еквівалент неоціненної послуги, тому що він, розплющивши рота, на всі очі розглядав гроші, вкладені в його все ще тремтячі руки. Доктор Вортроп допоміг йому піднятися на ноги і наполегливо підвів до сходів, водночас нагадуючи мені не забути замкнути двері і знайти свої черевики. «І не барись там довго, Уілл Генрі, у нас тут роботи на всю ніч. Ворушись!» Старий Еразмус Грей ще потупцював на порозі, поклавши брудну руку мені на плече, а іншою міцно стискаючи потертий солом'яний капелюх. Його сльозливі очі вдивлялися в туман, який тепер уже повністю поглинув і коня, і віз. Тільки кінське фиркання та тихий стук від копит обкругляк свідчили про те, що тварина все ще чекає. «Навіщо ти тут, хлопчику?» – запитав старий несподівано, стиснувши моє плече. «Не дитяча це справа». «Мої батьки загинули під час пожежі, сер», – відповів я. «Доктор узяв мене до себе». «Докторе?» – луною повторив Еразмус. «Усі називають його так». Але що саме він за доктор? Доктор абсурдного і безглуздого, міг би відповісти я. Доктор незрозумілого і дивного. Доктор невимовного. Натомість я видав йому ту саму відповідь, яку сам отримав від доктора незабаром після того, як став жити в будинку на Гаррінгтон-Лейн. «Філософії», – сказав я не дуже впевнено. «Філософії», – вигукнув старий приглушено. «Не так би я це назвав. Вже точно не так!» Він насунув капелюх на голову і побрів у туман, поки той не поглинув його. Кількома хвилинами пізніше я спускався вниз по сходах у підвал в лабораторію. Я вже замкнув двері і знайшов черевики після кількох хвилин гарячкових пошуків, знайшовши їх рівно там, де і залишив минулого вечора. Доктор тим часом чекав мене біля підніжжя сходів, нетерпляче барабанячи пальцями по перілах. З усього було видно, що ворушився я за його мірками погано. Щодо мене, то я не надто прагнув приступити до майбутніх справ. Уже не вперше хтось підкочував до задніх дверей нашого будинку серед ночі з моторошним вантажем. Хоча сьогоднішній, треба визнати, був найгромісткішим за весь час мого проживання у доктора. «Ти замкнув двері?» – запитав він. Я знову відзначив гарячковий рум'янець на його вилицях з переривчасте дихання, ледь помітне тремтіння в голосі. Я відповів, що так, замкнув. Він кивнув. «Якщо те, що він каже, правда, Уілл Генрі, якщо мене не обдурили, що сталося б не вперше?» То це приголомшлива знахідка. Годімо ж. Ми зайняли свої місця. Доктор біля столу, на якому лежав величезний згорток у заляпаній брудом мішковині, я позаду й трохи праворуч від нього, біля столика на колесах, на якому розташувалися інструменти. Олівець і записник також були напоготові. Рука у мене трохи тряслася, коли я писав число на верху сторінки. 15 квітня 1888 року. Доктор натягнув рукавички, і вони голосно ляснули на зап'ястях. Потопав чобітьми по холодній мармуровій підлозі. Одягнув маску на обличчя, залишивши відкритими лише перенісся і темні очі з напруженим поглядом. «Уіл Генрі, ми готові приступити?» – видихнув він. Звук його голосу приглушувала маска. Він поворохнув пальцями в повітрі. Готові, сер, відповів я, хоча відчував усе, що завгодно, окрім готовності приступити. Ножиці! Я поспішно вклав інструмент кільцями вперед у підставлену долоню. Ні, не ці. Великі Вілгенрі, онті. Він почав розрізати згорток із вузького кінця, з того, де мали розташовуватися ступні. Просуваючись вище, розпорюючи товсту тканину. Плечі його зсутулилися, щелепе стиснулися. Один раз він зупинився, щоб розігнути і розім'яти зведені судомою пальці, потім знову продовжив. Тканина була мокрою і просоченою брудом. Старий скрутив його тогіше за різдвяну індичку, пробурмотів доктор. Здавалося, минуло кілька годин, перш ніж він досяг протилежного кінця. Згорток розкрився на дюйм-другий уздовж лінії розрізу, але найбільше. більше. Вміст залишився таємницею. І залишався нею ще кілька секунд. Доктор простягнув мені назад ножиці і сперся на стіл, роблячи перепочинок перед жахливим фіналом, що наближався. Нарешті він випростався і потягнувся приклавши долоні до попереку. Він зробив глибокий вдих. «Що ж, дуже добре», – сказав він м'яко. «Давай уже подивимося, Вілл Генрі». Він почав потихеньку зрушувати тканину, працюючи в тому ж напрямку, в якому робив надріз. Мішковина розкрилася і впала по обидва боки столу нерівними складками, немов пелюстки квітки розпустилися, вітаючи вісняне сонце». І ось, ставши на шпинці, визираючи за спини доктора, я побачив їх. Не його, не величезний роздутий труп, який я очікував побачити, а саме їх. Два тіла. Одне обвито навколо іншого в огидних обіймах. Я проковтнув жовч, що підступила з мого порожнього шлунка до горла, і наказав колінам не тремтіти. Пам'ятаєте? Мені було 12 років. Хлопчик, так, але хлопчик, який вже достатньо дивацтв і Гедот побачив на своєму віку. У лабораторії вздовж стін йшли полиці, на яких стояли великі медичні банки, а в них у спеціальному розчині плавали незрозумілі предмети, кінцівки й органи, які б ви ніколи не впізнали і які впевнено віднесли б до світу жахів і кошмарних сновидінь. Неможливо було уявити, що вони з нашого затишного і реального, такого впізнаваного світу. До того ж, як я вже казав, я не вперше асистував доктору біля цього столу. Однак ніщо не могло підготувати мене до того, що я побачив тієї ночі. До того, що привіз нам старий. Візьму на себе сміливість стверджувати, що будь-яка звичайна доросла людина, побачивши це – вилетіла б із лабораторії, волаючи від жаху, кинулася б у гору сходами і пустилася б утікати геть, геть із цього будинку. Бо те, що опинилося всередині кокона з мішковини, накладало ганьбу на всі банальні побиті фрази й обіцянки, що їх увесь час виголошують проповідники з тисячі кафедр, про природу справедливого і люблячого творця, про гармонійний і добрий всесвіт, про високе походження людини. Злочин – так назвав це старий розкрадач могил. Ось уже і справді кращого слова було б не підібрати. Хоча для злочину необхідна наявність злочинця. А хто або що було злочинцем у цьому випадку? На столі лежала юна дівчина. Її тіло було частково приховане оголеною істотою, обвитою навколо неї. Одна масивна нога була перекинута через її торс. Рука закривала навскіз її груди. Її похоронна сукня була вкрита характерними плямами кольору охри, плямами запеченої крові. І звідки текла ця кров, одразу ж стало очевидно. Половина обличчя у неї була відсутня. А під тим місцем, де воно раніше було, я побачив оголені кістки її шиї. Шкіра, що залишилася, звисала по краях клаптями трикутної форми, ніби хтось шматував тіло сокирою. Інший труб був чоловічий, більший за неї щонайменше вдвічі. Він обвивав її мініатюрну фігурку, не мов мати, що колише немовля. Його грудна клітка була в кількох дюймах від її розірваної шиї. Інша частина тулуба щільно притиснута до неї. Але найжахливішим був не розмір і навіть не сам вражаючий факт наявності цього чоловічого трупа. Ні, найдивовижнішим у цій найдивовижнішій сцен було те, що в нього не було голови. «Антропофаг», – пробормотів доктор. Його очі розширилися, і тепер виблискували поверх маски. «Це має бути...» Але як це можливо? Це розуму незбагненно, Вил Генрі. Досить дивно вже те, що він мертвий, але ще більш неймовірно, і це головне, що він узагалі тут. Особа чоловічої статі, вік приблизно 25-35 років, ознак зовнішніх ушкоджень або травм немає. Вил Генрі, ти записуєш? Він уставився на мене, а я у відповідь уставився на нього. Смердючий сморід смерті вже наповнив кімнату. Через цей запах очі в мене заслізилися. Лікар вказав на забуту мною записну книжку, яку я затиснув у руці. Засареться на поточній роботі, Вилл Генрі. Я кивнув і витер сльози тильним боком долоні. Я притиснув заточений кінець олівця до паперу і почав писати під проставленою датою. Примірник являє собою біологічний вид під назвою антропофаг, повторив доктор. Особа чоловічої статі вік приблизно 25-35 років. Ознак зовнішніх ушкоджень або травм немає. Зосередившись на завданні записувати кожне слово доктора, я трохи заспокоївся, хоча відчував нездорову спокусу, яка тягнула мене знову подивитися на стіл. Немов хвиля, що відкочується, яка затягує плавця назад у море, коли він хоче вийти з води. Я покусував кінчику рівця, що сили намагаючись зосередитися на правописі слова «антропофаг». Жертва. Жінка приблизно 17 років, з яскраво вираженою рваною раною на правому боці обличчя і шиї. Геоїдна кістка і нижня щелепа повністю знищені. На тілі залишилися сліди зубів особини. «Зубів? Але в нього... у нього ж немає голови!» Я відірвався від блокнота. Доктор Уортроп стояв, зігнувшись над трупами, несподівано закривши мені огляд. «Що це за істота, яка може кусати, не маючи рота, яким кусають?» І ось саме на межі з цим питанням у моїй свідомості стався переворот. «Мене осяяло!» «Ця істота її їла!» Доктор швидко перейшов до протилежного боку стола, відкривши мені повний огляд особини і його жалюгідної жертви. Це була тендітна дівчина з темним волоссям, що розсипалася зараз по столу розкішними завитками. Доктор нахилився над останками і, примружившись, подивився спочатку на груди звіра, притиснуті до жертви, потім на тіло дівчини – чий вічний спокій порушило потворне, протиприродне обіймання прибульця зі світу тіней і кошмарів. «Так», – вигукнув він тихо, – «безумовно, Шипці Уилл і піддон, будь ласка». «Ні, он той, маленький. Поруч із долотом для черепа. Так, ось цей». Якимось чином я знайшов у собі сили зрушити з місця, хоча коліна в мене страшенно тремтіли. І я в буквальному сенсі не відчував своїх ніг. Я намагався дивитися тільки на доктора, і щасили, стримував блювотні позиви, які раз у раз підкочували. Я передав йому щипці і простягнув піддон. Руки у мене тряслися, я намагався якомога довше не вдихати, тому що сморід від гниючої плоті обпалював мені рота і осідав шаром у горлі, подібно до опіку». Доктор Уортроп поліз щипцями в грудну клітку чудовиська. Я почув, як метал наткнувся на щось тверде. Зламане ребро? Невже ця істота теж частково постраждала? І якщо так, то де монстр, що зробив із ним це? «Дуже цікаво, дуже цікаво», – сказав доктор. Голос його приглушувала маска. «На перший погляд, жодних зовнішніх слідів травми» але однак він мертвий, як дверний цвях. Що вбило тебе, антропофаг, а? Яким чином наздогнала тебе твоя доля? У міру того, як він говорив, доктор струшував тонкі клаптики плоті зі щипців у металевий піддон. Вони були темними і волокнистими, як в'ялене м'ясо. До однієї-двох ниток пристали шматочки білої тканини. І я раптом зрозумів, що він кидає в піддон зовсім не плоть монстра. Це була плоть з обличчя і шиї дівчини. Я подивився вниз між своїх простягнутих рук туди, де працював доктор, і побачив, що він очищає незламане ребро. Він чистив зуби монстра. Кімната навколо мене почала обертатися. Доктор заговорив заспокійливим тихим голосом. «Тримайся, Уил Генрі!» Ти не допоможеш мені, якщо втратиш свідомість. Цієї ночі ми виконуємо свій обов'язок, ми на посту. Ми студенти природи, так само, як і її продукт. Усі ми, включно з цим створінням, народжені одним і тим самим божественним розумом. Якщо ти віриш у таке, бо як же інакше, ми солдати науки і ми виконуємо свій обов'язок. Так, Віл Генрі? Так, Віл Генрі? Так. Докторе! Ікнув я. Так, сер. Молодець. Він кинув щипці в металевий піддон. Пальці його рукавичок були в крові та шматках шкіри. Принеси мені долото. Я з полегшенням повернувся до столика з інструментами. Однак перш ніж принести долото, я спробував набратися, як справжній солдат науки, рішучості для наступної атаки. Хоча в антропофага і не було голови, у нього була паща, або зуби. Їхні кінці були як у акули, і самі зуби були подібні до акулячих – трикутні, зазубрені, молочно-білі. Вони розташовувалися рядами, які йшли до центру пащі з темної глибини горла. Сама паща знаходилася прямо під гігантськими м'язистими грудьми, у просторі між пахом і грудною кліткою. У монстра не було носа, я принаймні його не бачив. А ось сліпим він за життя не був. Його очі, з яких, мушу зізнатися, мені вдалося побачити лише одне, були розташовані на плечах по обидва боки пащі. Очі були абсолютно чорні, повік на них не було. – Ворошись, Вил Генрі, – поквапив доктор, – «Мабуть, я набирався рішучості занадто довго. Підкоти столик з інструментами ближче, ти втомишся, бігаючи туди-сюди». Коли столик і мене поставили так, як доктору було зручно, він потягнувся до тіл, а я вклав долото в його долоню. Він просунув інструмент на декілька дюймів у пащі монстра і смикнув угору, використовуючи долото як лапчастий лом, щоб ширше розімкнути щелепи чудовиська. «Щипці!» Я вклав йому вільну руку щипці. Я стояв і дивився, як вони занурюються викласту пащу. Дедалі глибше і глибше. Аж поки вся рука доктора не зникла. М'язи його плеча напружилися, він обертав зап'ястям там, усередині, досліджуючи щипцями задню частину глотки монстра. Крапельки поту виступили в нього на лобі. Я промокнув його кілька разів сухою марлею. Він збагнув би вирити собі дірку для повітря, щоб дихати. Так що він не задихнувся. Тут щось інше, бурмотів доктор. Ні видимих ран, ні деформацій, ні поверхневих ознак травми. Ага! Його рука завмерла. Плече сіпнулося, намагаючись витягнути щипці. Міцно застрягло. «Мені знадобляться обидві руки. Візьмися за долото, Уил Генрі, і тримай його щосили. Якщо треба, то й двома руками. Ось так. Головне, не дай йому зісковзнути зараз, а то паща захлопнеться, і я втрачу обидві руки. Так, ось так. Молодець. Ех!» Він смикнув щіпці і відлетів від стола, ледь не впавши. Але зберіг баланс за допомогою лівої руки. Правою він стискав щіпці, а в них – сплутану нитку перлинного намиста, вкритого рожевими плямами крові. Міцно вставши на ноги, монстролог підняв високо вгору здобич, здобуту ним такою працею. «Я знав! – вигукнув він. – Ось вони, винуватці смерті антропофага Уил Генрі. Мабуть, він зірвав намисто з її шиї в нападі сказу». І воно застрягло в нього в глотці. Він подивився ним на смерть. Я випустив із рук долото, відійшов від стола і втупився в червоне намисто, що звисало з руки доктора. Воно було матовим від запеченої і ще свіжої крові. І я відчув, що саме повітря навколо мене загусло, відмовляючись повністю заповнити легені. Коліна в мене підігнулися, і я опустився на табурет, що сили намагаючи здихати. Доктор, як і раніше, не звертав уваги на те, в якому я стані. Він кинув на мисто в піддон і вимагав подати ножиці. «Та ну його!» – подумав я. «Нехай сам шукає свої ножиці!» Він повторив прохання, все ще стоячи спиною до мене, простягаючи руку із закривавленими пальцями, стискаючи їх і розтискаючи. Я піднявся з табурета, перерисчасто зітхнув і вклав ножиці в його руку. «Із чистої цікавості», – пробурмотів він, розрізаючи на дівчині похоронну сукню з гори донизу. Антропофаги – не місцеві жителі Америки. Північна і Східна Африка, Каролінські острови, але не тут. Тут їх ніколи не було. Обережно, майже ніжно він відокремив тканину, оголюючи ідеальну алебастрову шкіру дівчини. Доктор Вортроп притиснув кінець стетоскопа до її живота і став зосереджено вслухатися, просуваючи інструмент до її грудей, потім знову донизу, навколо пупка, аж поки повернувся до того місця, з якого почав. Він зупинився, заплющивши очі, ледь дихаючи. Так завмерши, простояв він кілька секунд, Тиша була оглушлива. Нарешті він витягнув стетоскоп і звук, як я і підозрював. Він указав на робочий стіл Подай банку, Вилгенрі, одну з найбільших. Він велів мені відкрити кришку і поставити відкриту банку на підлогу поруч із ним. Тримай кришку напоготові, Вилгенрі, скомандував він. Ми повинні діяти дуже швидко. Скальпель! Він схилився над тілом. Чи зізнатися мені, що я відвернувся? Що я не міг дозволити своєму погляду затриматися на цьому блискучому лезі, що розпорює її бездоганну плоть? Тому що, яким би сильним не було моє бажання порадувати доктора, справити на нього враження своєю бездоганною витримкою істинного солдата науки, ніщо не могло змусити мене дивитися на те, що сталося далі. «За своєю природою антропофаги не харчуються падлом», – сказав доктор. «Вони віддають перевагу свіжій здобичі. Але бувають стимули сильніші за голод, Уілл Генрі. Самка антропофага може зачати, але не може виносити зародок. У неї відсутня утроба, бачиш? Тому що це місце в її анатомії віддано іншому, більш життєво важливому органу – її мозку». Так, забери скальпель. Я почув тихий хлюпаючий звук. Це він занурив свій кулак у надріс у животі. Його праве плече оберталося в міру того, як його пальці досліджували простір у середині дівчини. Але природа винахідлива, Уилл Генрі, і неперевершена безжальна. Запліднене яйце перекладають до рота самця-антропофага, де воно зберігається в мішечку, Розташованому вздовж його нижньої щелепи. Протягом двох місяців його завданням є знайти притулок дитинчаті, перш ніж захисний мішочок лусне, і самець проковтне зародок або подавиться ним на смерть. Тіло доктора напружилося і на мить завмерло. Потім одним бездоганним рухом він висмикнув із розкритої рани в животі щось, що корчилося і звивалося. Суцільно зуби і плоть. Ляльковий варіант чудовиська, обвитого навколо дівчини. Воно перебувало всередині молочно-білого міхура, який одразу ж лопнув. Варто було істоті, яка опинилася в руках доктора, зробити сильний поштовх. «Банку!» – крикнув він. Я підштовхнув банку прямо до його ніг. Він кинув істоту всередину. І мені не знадобилося квапити, щоб я одразу ж зачинив кришку. Закручуй кришку щільніше, Вільгельм Генрі, сказав доктор, важко дихаючи. Крихітний антропофаг плювався і бився об стінки банки, забризкуючи скло навколо плідною рідиною. Пазурі голки дряпалися і шкреблися, а рот у центрі груди шалено відчинявся і зачинявся, наче в риби, викинутої на сушу. Його тонкі крики жаху і болю долинали навіть крізь товсте скло. Це були нелюдські звуки, що рвуть душу, які я приречений чути до останнього дня свого життя. Доктор Уортроп підняв банку з підлоги і поставив на лаву. Він вмочив шматок вати в суміш галотану зі спиртом, кинув його в банку і щільно закрутив кришку. Маленький монстр накинувся на білу грудку, розриваючи її своїми крихітними зубами на дрібні шматочки і заковтуючи її. Його агресія прискорила ефект ефтаназії. Менше ніж за п'ять хвилин нечестивий виродок був уже мертвий.